18 mars 2008 En tisdag är idag Och jag gör en ny episod av svensk Internetradio Matt-Erik Och Jag ska säga det att Jag Jag har väl läst igenom alla e-mail jag har fått Någonsin På internet Faktiskt Jag har gjort ett undantag och det är folk som skickar med stora attachments. Då, sådana e-mails kan automatiskt deli, eh, tas bort. Eller förhuvudtaget folk som skickar med attachments. Ja, det, det, då, men det är bara en person som jag har gjort det med. För att han skickar mig attachments på 20 megabyte och sådär. Och då satte jag upp ett filter så att jag inte fick de e-mailen. Men annars så har även hans e-mail han inte skickar med attachment har jag, har jag tagit emot då och läst. Och nu, nu har jag jag har filter på, på en del som jag inte känner för att, att, att läsa dagligen. Eller där. Och det innebär att jag läser ändå igenom de här e-mailsarna. En gång per månad eller sånt där. Brukar jag sätta mig och läsa igenom. Men det innebär så att jag inte, att inte, att jag inte kanske svarar på ett svarar på frågor och så där. Men hittills så har jag läst igenom alla e-mails. Som jag har fått då. Jag har använt filter i min i min e-mail. För att eh, det inte ska liksom bli för. För att det inte ska Annars när man får e mails från folk det, är liksom, det tar upp ens liv Och det suger verkligen musten ur den. Om man har upptäckt det Om du har en sån här internet Podd, radio Eller något sånt där på internet Folk skickar inga pengar Men de räknar ändå med Att du ska ställa upp Och, och säga sanningen Och forska Och Jobba för dem. De räknar liksom med att du, ska, att du ska göra massa saker gratis för dem. Och det här är liksom standard. Och det tar aldrig slut. Och de räknar med att du ska svara på alla deras e-mail. om du inte gör det, så tror de på något sätt att du är ute efter att skada dem eller något sånt där. Eller att du, att du är counterintelligence, att du jobbar för någon illuminati eller någonting. Jag har fått folk som har på sig att jag måste jobba för någon. att jag måste vara frimurare. Och sånt där. Och jag, jag har ju sagt som regel då att folk får ju länka till min material. Eh, och sådär. Då. Men jag underordnar mig inte någon, någon speciell kategori eller webbsida eller område är eh, eh, inte ens sanningssökare vill jag underordna mig. För jag vet, jag har varit i kontakt med Alan Watts information och jag har förstått att det finns jag har hans tankegång med att alla organisationer här i världen är kontrollerade och styrs av den nya av världsordningen. Och den här världsordningen är inte ny den har funnits i tusentals år. Och det inkluderar alltså sanningssökande och konspiratoriska webbsidor. Så fort du har en organisation där folk arbetar, livnär sig på någonting. Inklusive New Age, konspiration, sanningssökande. Så måste du ifrågasätta dig, var får de sin lön ifrån? Vem betalar deras verksamhet? De måste också äta mat, betala hyror och så vidare. Och det finns alltså, precis som det kom fram med Pirate Bay, så kom det fram att det var en miljonär eller en rik person som hade finansierat den verksamheten. Och när människor finansieras av någon sådär, så är det självklart att de har en lojalitet mot dem. För att de blir av med sina pengar. Om de inte gör så de blir tillsagda så självklart så har de vissa regler och självklart så vill de inte säga att de har de reglerna. För det skulle ju eh, det skulle ju minska deras trovärdighet enormt och de förklarar att eh, vi är sanningssökande men vi, eh, vi, eh, vi, vi, vi har en finansiär som, som, som, som, som som vi egentligen har lojalitet mot och som är hemlig. Så ni måste förstå att man kan inte lita på någon organisation och det spelar ingen roll om organisationen utger sig för att hjälpa de svaga. För det finns många sådana organisationer som har sedan visat sig vara de mest mon monsterliknande. Ta till exempel det Svenska välfärdssamhället är ett typexempel på det. De utger sig för att hjälpa de utsatta men det är ofta där du hittar eh, den mest malthusiska malthusliknande eugenics vad heter eugenics på svenska? jag vet inte eh, verksamheten där man alltså går in för att skada och döda eliminera fattigdom, vet du hur man eliminerar fattigdom? Jo, man tar död på de fattiga det är väldigt enkelt det, här, det finns alltså Eh, de motiverar det här eh, ganska simpelt med att eh, de här människorna kan ändå aldrig lyckas så vi gör dem en tjänst vi minskar deras lidande och det är precis så här man motiverar amfetamindroger till barn i skolan man säger att de får illa vi måste medicinera dem för att hjälpa dem förstår du och det är sjuksköterskor i vita rockar, modelliknande varelser som utger sig för att hjälpa barn. Och faktiskt så är det så att om du undanhåller den här så kallade vården från barnen så begår du ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Så du förstår att även Amnesty och de här organisationerna är involverade i den globala konspirationen mot mänskligheten. Och den globala konspirationen mot mänskligheten. Den har ingenting att göra med konspirationsteori. Det är ett faktum Och vilken människa som helst. Du behöver inte läsa en enda bok för att fatta det. Enda anledningen att du behöver läsa böcker är att du har indoktrinerats. Av den obligatoriska skolgången och av dina föräldrar. Att tro på lögner. Och då måste man avprogrammera de här lögnerna. Men egentligen så. De grundläggande. Förståelsen av det som Alan Wart presenterar i Kanada det behöver du inte läsa den där bok för att förstå. Och Du kunde prata med en gammal bondfru 1905 som aldrig hade lämnat byn. Hon skulle förstå precis vad du snackar om. Och veta mycket mer än de som har gått universitet idag i Sverige om den här globala konspirationen. Men det är, det är ingen konspiration egentligen. Det handlar om i alla tider så har de etablissemanget och de som styrt värnat om att bevara ordningen. Och eh, om folk, om miljontals människor dör, då måste de såklart starta upp en organisation som har för avsikt för att folket ska vara nöjt. Eh, och, och liksom, du, du kan se det här i filmen The Matrix, där du har eh, Morpheus och den här andra killen som ska prata inför folket att maskinerna ska komma in i den här underjordiska stanen Zion och den här andra killen han säger är det är viktigt att vi inte skapar panik bland folk så vi ska undanhålla sanningen från dem och det här är det normala sättet som etablissemanget jobbar och så kommer Morpheus och säger tvärtom och han säger tvärtom vi ska säga sanningen det finns inget att vara rädd för och där har vi New Age-fanatikerna förstår du? Så att de här två personlighystyperna, de finns symboliskt manifesterade i Matrix-filmen. Jag tror att det är trean. Men det alltså är så. Matrix är ju en kultfilm som som har enorma, Enormt många paralleller mot religioner. alltså det är en. Enormt religiös film om ni Förstår vad de snackar om De får 2000 Two grand får han eh, liksom Allting är Religiöst Inspirerat De 2000 åren som Sodiaken eh, består av 2000 perioder 12 styckna Och eh, Platoniska året på 26 000 eh, men allting är religiöst inspirerat Och Alan Wart är den seriösaste forskaren Som jag har någonsin kommit i kontakt med Att komma till botten med det här Och förklara det här Och jag förstår Alan Wart som han har en väldigt simpel syn på livet och, och, i princip så kan du lyssna på vad han säger när han var fem år Du behöver inte läsa hans böcker ens Lyssna på vad han säger när han var fem år Så förstår du vad han säger Han säger det här vore ett land i England som har erövrat hela världen. Och, eh, och ändå så är folk fattiga och kämpar för att betala hyran. Och sen så börjar jag kolla in i det här och upptäcka att det var ett fåtal människor som tog alla pengarna och så till så att alla andra. Får för liksom kämpa för att överleva Och ta livet av sig Många tog ju livet av sig på det så kallade Välfärdssamhället Du förstår um, Det är liksom Allting är väldigt simpelt Egentligen det, det, det är hans syn Och när han läser historia då ser han ju det Han, han ser, och folk tror att det här är konspirationsteori Och sen börjar de leta Bör man leta i de här historieböckerna, efter den här informationen. Och det problemet är då, då kommer de i kontakt med den moderna historien som är faktiskt är propaganda. Och när jag läser den äldre historien då får du se hur eliten gjorde. Men mesta, den mesta av den äldre historien är faktiskt en beskrivning av eliten. För det vanliga folket finns inte ens nämnt så mycket. Och eh, Uh, och det är ju för att man skrev om eliten för eliten men men det vanliga folket fanns ju då också och de levde i samma misär då i ett sorts slaveri och uh, jag menar det, så det är ganska enkelt det han säger egentligen du behöver inte vem som helst fatta det här men idag har människor blivit indoktrinerade antingen av den här Morpheus New Age profeten som Carl-Johan Kallemann är ett exempel på faktiskt eh, eller av den här andra killen du vet Morpheus fru gifte sig med den här andra killen så det är så, det så du ser du det har, det det har det här de här två symbolerna som utgör de två metoderna det, det, Morpheus utgör ju såklart kyrkan och eh, den andra killen jag kommer inte på vad han heter han är ju staten så det är kyrkan och staten. Och sen så finns det i den här treenigheten. Den här frimurade treenigheten. Den tredje parten där är massorna. Och det är ju då och kyrkan väljer att gå ut den och det är kyrkan som vinner där. Och men, Eftersom det här är en indoktrineringsfilm så i slutändan så så är det ju tack vare att folk tror på kyrkan som allting går bra. Men ni måste förstå att den här filmen skrevs av de som skapar vår kultur. Och eh, det är The Culture Creators, så att säga. I Hollywood. Och ingenting, enligt Alan Borto så är ingenting som kommer ut som inte är licensierat och tillåtet av eh, etablissemanget. Han menar att det är en total censur vi lever i. Och det, det där Får man väl välja lite själv hur man vill tro Alltså jag har ju alltid trott När jag har gjort min Maya Calendar podcast Att de som skrev Stanley Kubrick Nej det var inte Stanley Kubrick, det var någon annan Det var två bröder som skrev The Matrix De som skrev den här De var på något sätt Inspirerade av någon sorts ny energi Som vi ja, som Kalleman Pratar om men när jag kom i kontakt med det svenska välfärdssamhället så har jag upptäckt att det finns inga nya energier där. <går> Utan tvärtom det är, det. är snarare tvärtom att, att de det är samma stigma som fanns under ljudförintelsen som de försöker sätta på dem som, som är som inte bidrar till samhället. Och menar, folk tar livet av sig i den här verksamheten. i den här i välfärdssamhället. Ständigt. Eh, och, eh, men nu för tiden är det många som, som går på antidepressiva droger. Det är jättemånga. Enligt Alex Jones är det 20% av USAs befolkning som äter sånt här. Och jag tror att bland, och Det är också intressant. Det är, det är hemskt att lyssna på Alex Jones. Han säger att de som, de som är på barnhem där de äter i snitt... Eh, nio sådana här eh, psykosykiatriska psyko, droger som ändrar din, din hjärn, din kemin i hjärnan per dag och eh, vem som helst kan förstå att, att det här inte har för avsikt att, att hjälpa personen utan det har helt klart för avsikt att döda de här människorna som inte har som är på de här barnhemmen. Och det säger ju en del om... om... Eh, om den värld vi lever i idag. Så att, och sen märker, märker jag också... Jag, jag har ju jättemånga gånger försökt... Men jag vill poängtera här också. att Jag har inget... Jag, jag tror inte att det finns... Jag har inte gjort något avtal med någon organisation... Här i Sverige. Och jag planerar inte att göra det heller. Och jag, har inte, jag får inga pengar. Från någon organisation här i Sverige. Och jag har ingen lojalitet. Mot någon annan än mig själv. För att något annat skulle vara idiotiskt. För jag vet inte. Och jag. jag när det gäller vaken.se. Så har jag inget konkret. Eh, som jag har hittat på något sätt som som skulle kunna eh, få det här att framstå som något konkret negativt att säga sådär mer än att... Eh, jag, jag har svårt att tänka mig att det finns en organisation här i Sverige med folk som jobbar heltid med någonting utan att de har en finansiär. Det är bara det liksom. Och jag, har, jag, jag själv har inget, vill inte eh, bli del i en organisation. Utan jag, jag har min podcast och så har jag alltid haft det. Eh, och jag har min egen nu. Hemsida. Matteerik.com Och folk över hela världen är välkomna att gå in på den hemsidan. Och jag behöver ingen mer hjälp så. Sen är ju folk välkomna att... Eh, att... Eh, eh, Folk är ju välkomna att eh, länka till, till mina saker om de vill och sådär men jag eh, kommer inte liksom att eh, gå in i en avtal jag har, fått, eh, jag har själv fått brev ifrån folk som har sagt att om jag, eh, att de skickar mig pengar om jag börjar prata om Bibeln och det där och precis som Allan Wart fick har jag fått kontakt med honom. De hade varit i kontakt mellan vårt förut också och faktiskt skickat pengar till honom. Hjälpt han sa att han kunde köpa en dator sa de. Ganska stora mängder pengar. Men de skickade aldrig... Jag vet inte om de skickade något till mig. Jag, fick, jag har ju fått alltså en donation från USA. Och eh, det var bara någon som donerade pengar till mig. Utan att eh, kommentera mera. Eh, typ skrev någonting om att det är inte så mycket men jag hoppas det hjälper. Eller något sånt där. Och det var en anonym donation. Det fanns ingen mera. Jag vet inte ens vad, vad den personen hade för åsikter. Och på något sätt så känns det mycket trevligare att få sådana donationer. Eh, när folk säger till mig det här kan du säga, det här kan du inte säga. Det här får du inte göra, det här får du göra. Och sen så säger jag att de ska eh, länka till mig eller något sånt där. Då känns det inte för mig som någon att de på något sätt eh, jag, jag ser inte det som som eh, som någonting trevligt så där direkt utan men för att jag har min hemsida mattederick.com och jag behöver inte direkt någon någon, eh, någon mer hemsida liksom. så, och min information finns här på internet oberoende av vad andra gör oberoende av om andra länkar till min information eller inte det är ingenting jag behöver få hjälp med faktiskt så att, men det är såklart att folk som är intresserade är välkomna att att, att, att kommentera information och sådär men det är liksom inte så att jag förespråkar det direkt för jag vet, jag vet lite mer än Alex Jones, Alex Jones försöker alltid få ut den här informationen som man pratar om och jag vet att att det finns ingen som verklighet att nå det finns inget globalt uppvaknande det enda uppvaknande som vi kan åstadkomma det är det som Morpheus pratar om och det händer bara i filmerna och det är en indoktrinering som sker via via religion så att säga det är en sorts religion och det uppvaknande kan du aldrig nå jag tror mer på så som Alan Ward pratade att vi, vi är en minoritet bland en majoritet av, då, av, av bad people som man säger så att säga och, och det är så jag ser på världen och det finns ingen möjlighet för en minoritet att väcka upp de som inte vill vakna upp och det, det, det här är ganska intressant för att det orsakar mer än så om du försöker kontakta människor om den här informationen då kan du få allvarliga problem på så sätt att de, att de inte vill prata med det mera. Eller de tror att du är knäpp. Det finns folk som Allan vart har pratat med. Där frun har försökt skicka dem till psykolog. och sådär. Så att man ska aldrig försöka tvinga på folk den här informationen. Och det kan vara väldigt svårt för människor som bor ihop med någon. Att leva med den här informationen. Därför att de kan inte diskutera det. Och jag blev, jag blev helt förundrad när jag pratar med den här informationen med en vuxen människa upptäckte att han faktiskt gick till attack. Och jag såg någonting som jag aldrig sett förut i folk när jag, när jag försökte, när jag, när jag fortsatte prata om den här informationen som har fått mig förstå en sak om människor. Och det är att även de som kallar sig eh, vetenskapliga eller de som kallar sig de som lyssnar på radio och tv varje dag och är duktiga på officiell historia och allt det här Även de människorna följer en religion. Eh, och den, de tror på experterna de ser på tv. Det är en religion. Och om du försöker väcka upp de här människorna från sin religion. Då blir de religiösa fanatiker. Så att, alltså, man kan säga att det är, viktigt, det är farligt med religioner. Men det är precis lika farligt med de som inte är med religioner. För det är också en religion. Det är ett tänkt-tankesätt. När du, när du börjar... En, när du börjar spräcka den bubbla som folk lever i. Det här gäller alltså inte bara New Age-religioner utan det gäller även vanliga människor som är fullständigt jordnära och, ja, inte jordnära för jordnära människor tycker jag är de som som man kan prata med det här om. Riktigt äkta jordnära människor. Men vanliga människor som ser på tv-rapport varje kväll. Även de människorna eh, kan du inte Eh, eh, du kan inte vad heter det du kan inte eh, eh, väcka upp de här människorna för att eh, de, de är också religiöst troende och de tror på alltså, nyheterna och det är en religion eftersom nyheterna inte har någon basis i verkligheten och det har vi ju sett de som har sett till exempel den här byggnaden World Trade Center 7 Hur den föll framför den här reporten Stod där och ljög Precis framför skärmen Så, Som visar liksom Eller framför Ja det var framför fönstret va Som visar liksom att Att, att, att de, de ljög och rakt upp i ansiktet Och det, det finns en film En tv-film gjord Eller som heter The Network The Network och den finns på readinglist.matterik.com Och den här, den här videon Beskriver hur eh, Hur den här indukteringen Görs via nätet Att det är, alltså, de ljuger för oss Han säger ju det där Jag är skådespelare Det är ni som är de riktiga människorna Ändå tror ni på mig det jag säger och, Jag kanske är lite, låter lite för hård Men jag vill bara liksom poängtera det här att Jag har min egen sajt och jag kommer inte att gå in i någon organisation. Och jag kommer inte att, att, att acceptera någon typ av, av, av, av regelverk och följa det. Så att säga i den här för min poddradio kanal. Utan, så att om ni, inte vill, om ni inte vill länka till mig så alla är välkomna att ta bort era länkar. Och bara strunta i och att jag finns. Bara låt bli och tro att jag existerar. Det bryr jag mig inte om. För jag är inte ute efter att... Väcka upp mänskligheten. Jag tror inte att det går. Jag har gett upp den. Jag har förstått att det är inte så. Så är inte världen. Det går inte att väcka upp människor. Och jag har själv försökt väcka upp människor. Nära mig. Och insett att det är bland det värsta du kan göra. Det är bland det osmartaste du kan göra. Om de inte vill är mottagare för den här informationen och inte vill ha den det är bland det absolut värsta du kan göra så att jag är inte intresserad av att sprida den här informationen till folk som inte är intresserade det är därför jag har gjort till mesta del en internationell podcast, poddradio kanal som jag har till största delen därför att i, det finns för få människor i Sverige. Och mä, svenskarna är för indoktrinerade. Så att... Eh, med min internationella poddradikanal kan jag nå... Jag vet inte hur många det är som har internet idag. Ja, det är säkert en miljard människor eller något där. Nej, det kanske inte är. Men hur, hur som helst, det är många människor i hela världen. Hur många kan engelska idag. Så att... Eh, jag kan nå många människor. Däremot med min svenska poddradikanal kan jag bara nå... Eh, ja... Och kan det vara fyra miljoner Som har internet Och eh, det, det är för få för att hitta Ja Det kan finnas någon enstaka Som, som, som, som är mottaglig för min information Bland fyra miljoner människor Så svårt är det Ja det kanske finns ett antal stycken va? Men alltså det Så att jag är inte intresserad av att eh, Bli del av någon Något lokalt nätverk Eller något sånt där Här i Sverige Och jag är inte intresserad av av någonting sånt där och, och jag jag har inte heller no några Känner inte heller någon lojalitet Mot att bara säga sanningen På min poddradio kanal Överhuvudtaget Därför att eh, Det här är min poddradio kanal och, och jag får inte betalt För att säga, för att ha den här eh, Utan det här är bara min personliga Poddradio kanal så, så att jag Jag, inte, jag känner inte någon jag följer inte någon annans regler och tänker inte börja göra det heller av någon annan. Varför ska jag göra det för? Jag får inte betalt för den här. Även om jag fick betalt skulle det inte vara så trevligt att ha en poddradiokanal där man fick lov att tänka på vad man skulle säga hela tiden. För att det var någon som som betalade ens lön för det. Jag menar det, det är ju hela poängen med en poddradiokanal kanal är att kunna säga vad man vill. Eller hur? vad ska man annars lyssna på den för det är bara meningslöst men vi lever i ett samhälle där det finns många regler och det är därför jag har valt att göra en internationell podd därför att det är en större värld där ute det är högre i tak i den internationella världen än det är lokalt i Sverige nu kanske det här förändras för att allting alla regler på internet internet blir mer och mer reglerat nu så alla regler som har funnits lokalt i USA kommer ju komma även i Sverige. Vi kommer ju få ett eget FBI i Sverige. Det, det här kan jag ju prata om lite. Men först kan jag ju förklara det samhälle vi lever i. Som Alan Watts skriver ganska fint när han säger så här. Han säger att varför tror du att du har en slips på dig när du går till jobbet? Jo, det är för att de vill visa att du har en snara. Att det är alltså, För det är den här penal code som du har i frimödarråden alltså, alltså att, att du hängs om du inte gör som du någon har en snarare runt i ditt huvud du ägs av någon annan och du följer order och varför alla har den här svarta kostymen på sig som jobbar inom eh, som jobbar inom det är också ett skäl då? alla har det i hela världen den här svarta kostymen med slipsen förstår du det här är alltså en frimurar uniform kan man kalla det. Precis som man menar att militärens uniform är en film där alla har lika kläder. Det är det här med the sameness, alltså uni. Det här oneness. Du har det här med eh, du har det även i den här New Age-religionen har ju det. Och, och det är den här standardiseringen av världen. Och, och du har alltså det eh, i eh, i eh, du har alltså det i till exempel eh, vad ska vi ta. I eh, vad heter det nu igen? Du har university. Det, det, det betyder samma röst, samma värs. University. Och du har uniform, alltså det är engelska ordet för militärna på sig, en, en uniform. Och det betyder uni betyder ju one. Och form betyder man kan forma en människa inte tillsammans så de blir likadana. Det är det här med. Och det är samma oneness som de skapar nu. Genom New Age filosofin. Då alla ska tänka likadant. Och allt det här går ut på att man Man blir. Eh, att man blir eh, liksom eh, ett får. Och eh, så, så jag, jag, vad jag menar liksom är att jag eh, tänker jag har min hemsida matterek.com och där finns allt med, med, mitt material och jag, jag eh, kommer inte att länka till någon annans material än alla om vårt. därför att jag i fall inte om jag inte hittar någon annan med, som, som verkar tala sanningen men alla om är ju den som den enda konspirationsteoret är enda för det finns ju de här, jag kan nämna några namn. Michael Tesarion, David Ike, Alex Jones. Eh, det finns många andra också. Det finns enormt många eh, såna här patriotmänniskor eh, i USA. Du har sån här människor som Mike Hagen och eh, vad heter han nu då? Eh, vad heter han nu igen? Ja, nu, nu kommer inte jag ihåg, jag har inte så bra minne nu kommer jag inte ihåg men, eh, The Next Level heter en kille som har gjort det har en massa sådana här som alltså, blandar New Age och eh, 11 september saker det finns överallt du har Red Ice Creation men Red Ice Creation ser jag som en sån här eh, en sån här det är ingen av de här stora organisationerna men då har ju Art Bell och Coast to Coast. Coast to Coast är en typisk av de här stora New Age-organisationerna. Och Art Bell Art Bell han har ett frimura namn som är alltså, det är alltså okult kodat. Det finns en kod gömd i hans namn. Och det är att Bell, det var en sån här gammal gud, frimura gud. Och Art, det är konst eller crafty, the crafty one han som kan, det är som Cain som lyckas stöda Abel utan att och ändå liksom allting så, så det här är alltså frimurar människor och, och det är alltså de som ligger bakom mycket av det så kallade uppvaknandet i, på internet och det här är alltså, det är alltså folk som är ute efter, det är som fishermen, som de fiskar människor, det är det de gör och det är det som gurus gör också. De fiskar alltså upp människor. Får de att ta masken. Och masken är ofta att du är en gud. Eller att eh, det finns aliens och de kommer att rädda oss. Köp en hjälm av oss så blir du bättre. Eller eh, så är det någonting att eh, eh, samhället... Eh, eh, du, du, du ser det här ofta på de här 11 september-sidorna. Det kan vara så här... Eh, det kan vara så här, eh, eliten, makteliten eh, flyr från oss. Eller makteliten, vi kommer att vinna över makteliten och såna där, såna där eh, slogans. Som är en fullständig lugn. För makteliten har fullständig kontroll och har haft det i tusentals år över världen. Och de, de, det finns inga som helst tecken på att de håller på att förlora greppet eh, över, över världen. Eh, tvärtom. <chat> jag menar, och du kan se det på Alex Jones också du har sådana här som Jeff Renz som har mycket intressant information tyckte jag ibland så här men det tråkiga med de här att de har massa reklam emellan hela tiden var tredje minut och den här reklamen den den äh, äh, reklamen är ofta om saker du ska köpa som för att om du är rädd då så ska du liksom köpa survival kits, överlevnadskit och sånt där och, och det, det är liksom ett helvete att lyssna på den här repeterade reklamen hela tiden och jag tror till exempel, det finns den här sidor på internet, som, det finns en en, site, en bit av en sajt som heter Conspiracy Central och min åsikt om Conspiracy Central det är alltså att det, det är en massiv mängd, en enorm mängd av propaganda och lögner. Det är det jag anser om Conspiracy Central. Och det många ser på Conspiracy Central som, som en juvel, liksom, inom de här 11 september eh, rörelsen. Conspiracy Central har till exempel eh, mycket av det här New Age-materialet och de har mycket av eh, såna här eh, 11 september grejer och sånt där så, och eh, det här är ju liksom eh, det, det är ju liksom eh, det, det är mycket det, det, till exempel, om jag ska ta ett exempel med Alistair Crowley, jag pratade om det förut enligt Alan Watts också Timothy Leary, jag tror han låg bakom den här Flower Power grejen om att man skulle knarka och du måste förstå också att David Dike är en sån här person också alla de här männen, alltså både Timothy Leary och Alistair Crowley, jobbade för CIA. så att De jobbar alltså för, för att missleda folk. Så att Du måste förstå att när du kommer i kontakt med konspirationsteori, då kommer du i kontakt med, dem, med en, det är alltså en enorm mängd intelligens och pengar bakom att försöka lura dig. Det finns en kille som heter Albilik, tror jag hette, som gjorde något om Philadelphia Project. Han har suttit och pratat jätte. Och när man lyssnar på det här så låter han så enormt trovärdig. Nu är han död. Men den här killen jobbade säkert för CIA. Han pratar om att vi res kunde resa i tiden. Och allt sånt där. Så du måste förstå att när du kommer i kontakt med den här informationen. Då kommer du inte i kontakt med någon liten amatör. Som sitter där och har gjort sin seriösa forskning. Och kommit fram till det här. Utan du kommer i kontakt med en massiv apparat. Av... av de absolut smartaste människorna som jobbar i en organisation som är enormt stor och har precis hur mycket pengar som helst. För de, det är de som gör pengarna här i världen. Förstår du? Alan Ward tog ett exempel med att eh, om de vill så kan de ta ett jetflygplan och, och, och säga att ja, imorgon flyger det här jetflygplanet här. Och det kanske kostar, det kostar miljontals kronor att flyga en sträcka med ett jättflygplan. Även någon annan, över någon sånt här. men det gör inget för de här människorna för de här människorna har ett obegränsat mängd pengar att tillgå för de, de ligger bakom världsbanken förstår du så, så att det har att göra med de människorna som uppehåller det här systemet och de människorna har allt intresse i världen att, att finansiera Morpheus liknande typer som kommer ut och säger att allt är bra Repetera ditt mantra som man sa på 60-talet i, i, i, i allting. Så jag menar. Eh, så här är det liksom. Och eh, så här är den här så här är det att komma i kontakt med information och söka information på, om du börjar söka det här. Jag börjar i princip med 11 september. Eller ja, jag började ju efter Jag började någon gång 2004 Någon gång Tror jag det var Eller ja, 2004 tror jag började lite lätt Eller 2005, jag kommer inte ihåg um, Och det var framförallt efter september För jag insåg ju efter allt september att det var någonting Som inte var som jag trodde Att det var någonting jag hade missuppförstått om världen Och uh, jag kommer i kontakt med en enorm massa eh, lögner. Alltså. Och det finns också den här judehistorien som du har Daryl Bradford-Smith som har en sajt som heter imthewitness.com där han lägger fram en massa material om att judarna ligger, till, ligger bakom allting. Och det här är enormt bra gjort alltså. Det är enormt bra gjort. Och du ska inte inbilda dig att det är lilla Daryl som sitter där och gör allt det här själv. Viss så, visst, han, han kanske... Han kanske gör en del själv. Han har sjukperson och sådär. Krigsveteran. Men jag må, du måste förstå att, att det finns alltså CIA och MI5 som tillverkar sånt här material. Och finansierar historiker att få det att låta som att judan ligger bakom allting. Och de gör det här för att man måste ha någon att skylla på. Och det har visat sig genom historien att judarna går väldigt bra att skylla på. Därför att de... Äh, därför att de... Äh, äh, de klarar sig. Judarna har ju förföljts... Äh, när var det judarna? Började? De förföljdes ungefär tusen år tror jag det var. Äh, det börjar väl... På, judarna... Jag tror det var på 800-talet som... Äh, Kassarerna, eller var det 700-talet efter Kristus som Kassarerna bestämde för att de skulle konvertera till judendomen och det är, det är därifrån vi har det är därifrån judarna föddes så att säga sen fanns det också några spanska judar, det finns ju äldre judendom också, men i princip så var det Kassarerna på 700 talet tror jag och eh, sen har ju judarna förföljts i Europa i tusen år eller någonting efter det och den själva den stora allting eh, klimax i det hela så att säga var ju eh, 1943 eller något sånt där när man eh, gasade ihjäl judarna men du ska klart för att det var så inget land i hela i hela eh, världen som var villig att ta emot judar som, som hade pengar för att resa och det, det alltså inkluderar Sverige vad jag förstår för, för de här judarna flydde ju ända bort till Shanghai för att kunna ha någonstans att bo. De fick ju visum till Japan och så kom de till Shanghai. Där fick de ändå bo i någon sorts läger. Och det fanns... Tyskarna var ju där planerade och döda dem. Liksom. Så att... Tyskarna var ju... Det var ju värd, det var en värld som spännande och USA var inte beredd att ta emot judar. Och Sverige var ju liksom... Sverige samarbetade ju med Nazi-Tyskland under andra världskriget. Och det var många normala människor i Sverige- som tyckte att Hitler var ganska okej okay ändå. Eller de tyckte det på grund av att- det var en sån enorm depression i världen. Och man ville bara komma ut ur den här depressionen. Och hur ska man göra då liksom? Och det är samma motivering som finns idag- när man ger, ger amfetamin till de här små pojkarna. Men hur ska vi göra då, säger de. Vi har själv pratat med mammor- som har berättat att de har någon kompis- som har en son och som ska börja ta amfetamin nu. För hon, mamman orkar inte med henne. Och jag berättar för den här mamman. Liksom att Det är knark det där. Det är ett Och det säljs på svarta marknaden som på tjack. Och, och, och hon säger så här då. Men hur ska man göra då? Hur ska man göra? Och det, det, är, den, och det är för att vi har den obligatoriska skolgången. Det finns ingen annan lösning. När man väljer att... Och, och, och, och försöka få folk att bo på en, var 20 stycken i en klass liksom. med en lärare och så ska de indoktrineras allihopa det är ett helvete man har inte fattat det, liksom. det det är inte meningen att det ska fungera de har gjort experiment med råttor och upptäckt vad som händer när man, liksom, de blir kanibaler det är därför man skapar de här städerna de är ju fullständigt medvetna om vad de gör det är ju för att det ska bli för att folk ska gå lös på, på varandra Meningen är ju att döda och skada människor. Man vet att människorna har förmåga att anpassa sig till nästan allting här i världen. Det är därför man, man gör det här. Man formar den nya människan. Homo Sovjeticus. Och. och eh, eh, så, så att så är det liksom. Jag. jag och jag, jag, jag, jag är inte beredd att liksom heller vara någon sorts var, var rakt igenom stå för någon konspirationsteori i Sverige eller något sånt där. Eller vara någon Alex Jones i Sverige. Därför att jag, jag har den här poddraderkanalen. Det är min personliga lilla poddraderkanal. Det är ingenting. Jag, får, jag, jag tjänar inga pengar på den här. Och det är på grund av att Odeo har gjort så att man kan ladda upp en poddraderkanal gratis. Så när jag tar min promenad då tar jag och pratar lite in i min mp3-spelare. Och det är allt det är. Va? Det är inget mer än så. <går> om jag har en hobby som jag har då, liksom att, att läsa historieböcker för att ta reda på saker, då märks ju det i min poddragkrav. För jag har ju som hobby att se lite djupare in i den information som Alan Ward pratar om. Och Maya kalendern också. För att han är också baserad på historien. Fast han, han vrider och vänder det till något positivt. Lite som Morpheus. <laughs> och eh, det är intressant att Morpheus namn är ju faktiskt eh, to morph something. Det, det är ju att ändra det liksom. Och det är precis det han gör. Morpheus. Det är precis det man gör. Han, han vrider och vänder på historien så han kommer fram till att äh, det kommer komma till en utopia. Eh, <laughs> det är faktiskt precis så han gör. Det, det är komiskt att se. Och det, det pratar Alan bortom om att ord faktiskt är eh, ord är faktiskt... Eh, Eh, ord, det finns en alternativ mening bakom det engelska språket som du ser, du har i, i justice betyder bara oss just as. och eh, liv leva alltså på engelska, det är onska baklänges, evil och eh, jag har ju letat igenom den information som Alan Wart pratat i hans böcker för han fram vissa informationer som är väldigt konstigt Hans böcker är ganska intressanta på sätt och vis Och när jag letade på internet för att se om det var sant Så upptäckte jag Att det inte var sant Men sen började jag leta vidare Och då upptäckte jag att det var sant Men det var Wikipedia som ljög Officiella historien ljög För jag upptäckte att alltså, Jag hittade gamla tidningar på internet Där jag kunde läsa Och upptäckte att precis det Allan Watt sa Var sant Det fanns arkiv om gamla tidningar Det var kring jag tror Abraham Lincolns avrättning och sådär så att eh, det, det är så, eh, alltså Alain Bort det krävs ofta en enorm ansträngning, kanske både i pengar och tid, och framförallt tankeverksamhet, för att förhuvudtaget möjligt att utreda om allan Bort har rätt men det hemska är att när du gör det så har du en tendens att upptäcka att han har rätt och det gäller inte när du går in i de andra som här konspirationsteoretikerna. Om du börjar kolla på Michael Thesarians verk så baserar han sin kunskap på, på någon som heter Zachariah Sitchin som har skrivit om de här de här, vad heter de nu igen? De här eh, vad heter de? Eh, ja, det är några reptiler i varje fall eller sånt här. Och, och när man går tillbaka i de ursprungliga texterna om de här reptilerna så finns det så det, det står inte. Det, det är liksom det är taget ur luften. Liksom. Förstår du? Man kan, så att Alla baserar all sin information på någon historiker som har hittat på det i grund och botten. Och det är samma sak med Jordan Maxwell. Han baserar också sitt arbete på Sakharaj Så alla de kommer från Sakharaj Så att... Och, och om du kollar in i Michael Tosarians så är han enormt mycket into New Age, han är alltså en enormt New Age och han pratar om det själv, hur han, han, han deras, hans föredöme är de här Blavatsky, de här människorna. som var så alltså samma personer som Hitler eh, mot, läste när han var för Hitler, han läste böcker innan han blev känd så att säga. Då läste han Blavatski eh uh, okay, var inne i den här okult mm. magi och sånt där. Och Blavatski är liksom ursprunget av new age filosofin. Så att och det här går till det här alltså det, jag tror han har skrivit något som heter Ithis, Isis Isis Unveiled tror jag hon heter. Och Isis det är alltså den gamla mysterierreligionen eller den här frimurare religionen, Babylons religion. Och man sa att Isis hade tusen ansikten. Och de här tusen ansiktena, det ser du idag i New Age-religionen. För alla, har, alla vänder sig till olika människor. Och alla har olika eh, historier. Och ingenting stämmer överens. Det finns ingen logik i det här. För att, för att alla har olika idéer om verkligheten. Men det enda de är överens om, det är att vi går mot den här oneness. Och att du ska vara snäll och du ska, du ska vara ett litet får. Och göra som din lilla fåra säger. Många förespråkar att du är din egen gud också. Där har du, där har du dem liksom. Det här med co-creation. det finns överallt i de här. Det är Överallt i New age religioner är det här. Att du, du kan skapa din framtid. Och det här går också tillbaka till de här självhjälpböckerna. För det är också en del av New Age-religionerna. Alltså. Så den här globala konspirationen. Den har finansierats av, av centralbankerna. I över hundra år kanske. Förstår du? Så det här är... Du förstår vad det har att göra med för konspiration här. Det är en propagandamaskin som, som, som styr... Som, som, som ges ut av de som styr det ekonomiska systemet. Så är det. Så de som äger bankerna. De som, skriver, som, som tillverkar pengar. Tillverkar papperspengar och elektroniska pengar. Så det är liksom. Den här radiokanalen finns också alltså på svenskinternetradio.blogspot.com Men också på matt och, och vad är det mer jag skulle säga? Nej så att jag. Det är därför jag blir lite kritisk mot folk också som. Lyssnar på sådana här saker som Leo Sagami. För att. Eh, för att folk som tror att Leo Sagami på något sätt vet någonting om den globala konsp om konspirationer och Illuminati måste du förstå, det enda han håller på att snacka om är korruption. Jag menar, vem som helst som har levt i den här världen vet ju att allting är korruption. Säg någonting som inte är korrumperat i samhället. Jag menar, till och med utbildningssystemet är ju inget annat än indoktrinering. Och New Age-idioterna, det de, de är ju bara... De är bara, det är bara att skapa få av människor och leda dem in i det här nya globala samhället som är planerat. Jag läste idag i Arnold Toynbee han som var historikern för Royal Institute of International Affairs som ligger bakom den här en av organisationerna som ligger bakom den här konspirationen. Och han säger ju själv alltså han säger ju själv att eh, eh, han pratar ju själv om det här nya systemet som ska komma han pratar om League of Nations. Han, pratar om, han tror att det kan komma ur The British Commonwealth. Eh, jag vet inte vad det heter på svenska. Men du har Kanada. Allt det här är ju del av British Commonwealth. Så att säga. Det är ju liksom drottningen som äger hela skiten. Nej, men I princip så. Och, så att, eh, och då har också han pratar om League of Nations. Han pratar alltså om ett ett, ett, ett, ett eh, ett, ett system, ett världsomspännande globalt system som kommer att efterträda nationalismen. Först går den igenom de här. vad heter det, City States heter det. Det var så som grekernas system var uppbyggt kring City States. Efter det så kom det romerska imperiet. Och sen hade du nationer som kom efter det. Och idag så har vi. Idag så har vi börjat gått in i det här globala systemet och det såg ju de då som det enda systemet som kunde få slut på krig men Alan Wart säger ju här självklarheter och egentligen du behöver inte läsa en enda bok för att förstå vad Alan Wart säger han säger att det var ju alltid eliten som, som startade krigen och, och, och de krigar mot sina kusiner och sen var det, det vanliga folket som dog och du behöver inte läsa någon historiebok för att förstå det det är ju självklart eller hur? Så jag menar, det mesta han säger det behöver man inte läsa något för att förstå. Och om man behöver läsa det det är för att man har blivit indoktrinerad antingen i New Age-filosofi eller i det svenska skolsystemet eller något sånt där, som gör att man måste avprogrammeras för att kunna först förstå sanningen. Men det är egentligen självklara sanningar. Så att, så att på så sätt så är Alan Watts information bara sunt förnuft egentligen det var ju såklart så att för att motiveringen till att vi ska ha det här globala systemet i framtiden det är alltså för att för att vi ska för att det inte ska vara krig mellan nationer för att stoppa kriget mellan nationer men det här kriget mellan nationer det, skapade, det startades ju alltid av psykopater det var, och sen var det ju de här vanliga människorna som dog i det så att, så du förstår liksom att hur det hänger ihop allting att alla Wartel bara förklarar saker och ting som det är. Och det, det, det är något som egentligen inte står i historieböckerna. Där måste tänka lite själv. Och för att få reda på sanningen så måste du tänka själv. Jag kan inte säga det till dig egentligen. Utan du måste tänka lite själv. Och det är därför som jag menar att folk som vänder sig till Leo Sagami eller Alex Jones för att få reda på sanningen om konspirationsteori. Eller sanningen om världen. De har inte har förstått, måste ju tänka lite istället. Det enda du behöver göra är att tänka själv. Du behöver inte göra något mer. Men det är underlättare att läsa de äldre böckerna. För där står saker och ting som det verkligen är. Om du läser yngre böcker så får du propaganda. Du indoktrineras. Det blir bara en ny typ av indoktrinering då. Och det är det som lätt händer när du lyssnar på alla vårt. Det kan bara bli en ny typ av indoktrinering. Så du indoktrineras på nytt. I slutändan så har du inte har du aldrig tänkt själv ändå. Så på så sätt så så, så så menar jag att det enda man behöver förstå egentligen om allan vårt information, det, det, det skulle en, en en en bondfru 1905 kunna ha sagt till det som allra hade lämnat byn. Förstår du? Så enkelt är det. Allan vårt information. <laughs> egentligen. Så att Tycker jag. Det, det, det är ingenting. Problemet är att vi har obligatorisk skolgång och där indoktrineras folk och, och sen så inokuleras de med vacciner och, och sen har du amfetamin till dem som inte som ställer frågor. Och, och sådär. Så att de eliminerar fritt tänkande. Och sådär. Så att, och jag, är, jag är ingen supermänniska. Jag är ingen expert som kan som kan frigöra mänskligheten och, och, och, och sprida sanning över jorden jag är ingen Jesus eller något sånt där Utan jag är bara en människa som själv har sökt efter sanningen för att jag själv har varit indoktrinerad med New Age-kunskap och när man är indoktrinerad med felaktig information då blir det så att man söker efter sanningen för man är ju vilseledd men det är ju så hemskt är det va jag är ingen som ni ska se upp till som någon sorts guru eller någonting jag är ju själv någon som bara har letat efter sanningen För att folk har ljugit för mig Och jag är ju själv Människor De människor som jag har varit i kontakt med personligen På nära avstånd Har ju själv varit indoktrinerad Antingen i New Age-filosofi Eller i Eller i, eller i ja, Propagandan från tv-skärmen Eller något sånt här. Så jag har ju själv fått liksom leta och jag har hamnat i alla de här fällorna med den judiska konspirationen och Alex Jones och David Icke och Maya kalendern och allting har jag gått igenom. Och i slutändan kommer du tillbaka till en simpel sanning som en, en, en bondetant på 1905 skulle kunna ha sagt till dig som aldrig hade byn och aldrig varit i kontakt med någonting så enkelt är det liksom för det är ju självklart att det finns världen är korrumperad och att desto när du kommer upp i aristokratin desto mer, desto mer psykopati hittar du och desto närmare städerna du kommer desto mer psykopati hittar du, folk bor uppe på varandra och och jag menar de elementära elementära sakerna som är viktiga här i världen de de lär du aldrig kunna få från någon expert. Utan de måste, de måste tänka lite själv och, och inse vad som är viktigt här i världen. Liksom. Det spelar ingen roll om det är en expert i, i historia eller en expert i... i enda anledningen att Alan Bort har fått en sån, att folk så av alla av Alan vårt, det är för att de är indoktrinerade av propaganda innan. Om de hade sluppit den indoktrineringen så skulle de inte tycka att alla bort var något speciellt överhuvudtaget. <laughs> Sen har jag alla bort lite idéer också om vaccineringen och sådär. Som jag inte har lyckats bevisa, men det verkar ju kunna stämma det han säger. Men det var allt för den här gången. Hej då!